Metazin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom UDVP Sašt Metazin Na valovima Radio Pula. Promjena, još uvijek se bavimo mladima, nezavisnom kulturom i civilnim sektorom. Tako će biti i večera sa ugostinav nakon malo glasbestiže nagrađivana mlada aktivistica Anna Milovan. S njom ćemo se osvrnuti na obilježavanje dana mladih, ali ćemo i najaviti zanimljiv trening na kojem će sudionici učiti o volontiranju. U Metazinu s vama i dalje ista ekipa. Marinu Jurcani i Jana Vučković. Wait there, pull yourself out of this state, dear, acknowledge you were fake here, yeah. from there on you might just go. Tá assim, tá U u nove sezoni emisije Metazin, s nama je večeras Ana Milovan, članica udruge ZOOM. No, za početak osvrnut ćemo se na nešto što je već prošlo, ali je vrlo uspješno prošlo. Ana, prije svega, dobro ti večer. Dobro večer. E, osvrnut ćemo se na obilježavanje dana mladih, imali ste raznovrstan program koji si ti osmislila, je tako? E, tako je, dakle, Međunarodni dan mladih, udruga ZOOM je ove godine obilježila 13. kolovoza, iako je on službeno 12. E, Osmislili smo ga zapravo s ciljem da uključimo i turiste i na neki način ih iskoristimo ajmo reći. E, I turist, mlade turiste u našem gradu, a isto tako i mlade prolaznike, ali i sve e, druge e, posjetitelje našeg grada 13 kolovoza. E, kako smo proveli dan? E, dakle, organizirali smo free haxi Information News Day. Dakle, bijel, dijelili smo besplatne zagrljaje. I uh, CD -je na kojima ste onda mogli pronaći korisne linkove na stranice uh, koje su korisne za pravo mladima i na kojima mladi mogu naći raznovrsne informacije koje im mogu uh, koristiti. I uh, video uh, Smalte, gdje su mladi ambasadori kampanje informacija upravo sad mladi pitaju, snimili što za njih znači pravo mladih na informaciju. E, ta, taj naš e, međunarodni dan mladih smo dakle i obilježili u sklopu te kampanje Informacija upravo sad e, mladi pitaju koja, je, koja se provodi na europskoj razini, organiziraju je Erika i e, Vijeće Europe. E, vratimo se malo na free hugs i na e, besplatne zagrilje, to je bio čini mi se možda i najatraktivniji dio programa za širu e, publiku kako je to prošlo, kakve su bile reakcije? E, pa prošlo je super, ja sam bila prezadovoljna nakon toga Dobijete neku strašnu energiju U biti jako puno je date, ali jako puno i dobijete S druge strane Moram priznati da su građani Bili otvoreni za zagrljaj Jako rijetki su ga odbili, pogotovo kad bi mi malo objasnili Kao, joj nemojte se bojati Nećemo vas tražiti ništa, želimo vam samo dati besplatan zagrljaj ovaj, S tim da smo CD dijelili mladima Nismo dijelili baš svima Jako su otvorene bila je tako, smo mi nekako zaključili Žene u četrdesetima Penzići E, mladi su bili super, pogotovo mladi turisti. Da, njima je to poznato, e, to je inače vani, pogotovo u zapadnim zemljama, praksa, povremeno se događaju te akcije. Da, to je bilo super s tim da su mladi Italijani, zapravo općenito Italijani, malo bili šokirani, njima to baš nije nekako, čini mi se, sjelo. I zapravo trebalo nam je dosta da im objasnimo što mi radimo. Ovo, ali na kraju, okej, okay, svi smo se grlili, e, zahvalila bi ovim putem i našim volonterkama koje su pomogle. Uh, da sad ne nabravim jer ću 100% nekog zaboraviti, <laughs> ali znači hvala volonterkama. Puno vas je sudjelovalo u obilježavanju dana mladih, evo spomenula si volontera bez njih ne bi bilo to moguće niti ostvariti. Da, ostvarit. nekih desetak volonterki je bilo uh, tražili smo ih putem medija, putem društvenih mreža same su se prijavile uh, zapravo da, bez njihovo ne bi bilo uspjelo zato jer se sve baziralo zapravo na volonterskom radu. Mi ćemo sada napraviti malu pauzu, poslušat ćemo jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo u studio. People make me feel so curious and I don't know why you think you'll end up in the sky, happy as Larry. On display I don't know what to say I'm thinking I'm thinking more. I'd prefer your enthusiasm While you're here with me so stop <clears throat> Don't get carried away We'll drop down from some she keeps about her blogs and her tweets i'll tell U studiju s nama je i dalje Ana Milovan, mlada aktivistica, članica udruge Zoom. E, mi smo se osvrnuli na obilježavanje dana mladih. E, ja bih još nešto pitala vezano uz to. E, evo, u Puli je obilježeno kako je bilo u drugim gradovima u Hrvatskoj, jeste li povezani s drugim udrugama možda e, i kako je to bilo do sada obilježavano u Puli? Evo, e, u Zagrebu je konkretno mreža mladih Hrvatske imala zapravo <laughs> nekakav Tužni prosvjed, niti ne znam kako su ga točno nazvali. Uh, Uglavnom, oni ga nisu proslavili uh, iz onog razloga. Iz kojeg razloga? Zbog toga što uh, situacija s mladim u Hrvatskoj nije baš bajna, imamo veliki stupanj nezaposlenosti uh, i općenito. Ovaj, uh, Uvjeti u kojima zapravo i odrastamo i živimo što se tiče i obrazovanja i osamostaljivanja, kasnije traženje stana i to. Tako da oni su htjeli zapravo ukazati na sve te probleme na koje, u kojima se mladi u Hrvatskoj nalaze. U Splitu je Infozona organizirala na Matejuški, ja ne znam šta je to točno, vjerojatno njima puno više znači nego meni to ime. O nekakav, koliko se sjećam, parti imali su štandove za informiranje gdje se mladi, mladi mogli informirati o, na primjer, razmusu, o raznim razminama mladih i izdali su prvi broj uh, infozone, časopisa za mlade, pa imamo prilikom čestitam, tu su, znači, sada uh, prijatelji po, po magazinu. I su taj svoj prvi magazin za mlade koji si tako dakle zove infozora. Kako je do sada Dan Mladih bio obilježovan u Puli? Evo, Besplatni Zagrljaj je jedna novina. Da, pa zapravo novina. Održali, budući da je prošle godine se održao tjedan Mladih u Puli. Besplatni Zagrljaj su nekako došli spontano od naših voće iz Finske i Zagreba. Uh -huh. Tako da su oni, ja vam reći, održali probne, besplatne zagrljaje i mi smo zapravo lani vidjeli da je to super uspjelo. Odlučili smo od ove godine baš napraviti cijeli dan mladih vezano uz besplatne zagrljaje i širenje informacija. Prošle godine se se također održalo, održali su se bezalkoholni koncerti, na džardinima su se pisale razglednice s porukama za mlade. E, što su još radili, okrugli stolovi ako se ne varam su bili. Ove godine je e, obiteljski centar Isterske Županije je također održao e, jedno informiranje u svojim e, u svojim prostorima o e, zaposlenosti, to jest načinu kako se zaposliti, gdje tražiti posao. Mm -hmm. e, će... e, možemo reći, znači da je obilježavanje dana mladih ipak svoje vrstne tradicija u Puli i da ćete nastaviti tu praksu? Da, sigurno već je postalo ne... tradicija i ono, 100% ćemo nastaviti jer smo vidjeli zapravo e, da ono, imamo rezultate od toga. Dan mladih prilika je da se ukaže na neke probleme, kao što si već spomenula, koje mladi danas imaju. Obraćaju se mladi vašoj udruzi da im pomognete možda u nekim smjernicama kako krenuti, kako pronaći posao, što napraviti nakon srednje škole, nakon fakulteta? Pretpostavljam da je vaša generacija timine ne još izgubljeno, ali pretpostavljam da je vaša generacija u mnogim problemima. Pa je, pogotovo na primjer sada što se tiče državne mature, konkretno. Uh -huh. uh, što se tiče takvih sličnih problema kamo kasnije na faks, uh, koju srednju školu upisati i tako. Imali smo već u Centru za mlade profesionalnu orijentaciju uh, gdje smo pozivali mlade pravo da nam se jave ako imaju probleme, ako ne znaju gdje, šta, kako. Uh, to tako, a bio, odaziv je bio dobar. Uh, isto tako kada imamo nekakve, nekako informiranje o, ne znam, možda volontiranju u inozemstvu, o nekakvom Učnom usavršavanju u inozemstvu ili slično. Odaziv je dobar, mi smo zadovoljni. Iako moramo priznati da u Centar za mlade, kao jedno mjesto koje je namjenjeno mladima i gdje su zapravo ljudi koji su osposobljeni za rad s njima, mladi jako rijetko dolaze sami i traže informacije ili nas pitaju za njih kao savjeti i pomoć. Pogotovo oni s kojima do sad nismo radili, možda surađivali ili ih negdje susreli putem nekog projekta ili slično. A ti mladi s kojima smo već radili zapravo dosta često nas traže i savjete i pomoć možda informacije gdje bi sad oni mogli ne znam, otići na nekakvu edukaciju vezanu za to i to. Zadam se da će oni dalje širiti to svojim prijateljima jer to je način da se pročuje da centra za mlade postoji i da imate različite aktivnosti. Na kraju krajeva da im možete i pomoći možda u nejakim odlukama i nejakim rješenjima za budućnost. Sigurno, evo ja bih ja bi još samo htjela reći da smo aktivni na e, Facebooku centar za mlade pula tako da ako vas se možda sram dođe u centar iako stvarno nema vas razloga biti sram a možete nam pisati putem njega vvmladipula.org kontakti imate naše e-brojeve uh, mobitela i mailove tako da nam slobodno, slobodno nam se obratite i slobodno dođite u centar I've been sleepwalking, sleepwalking, through the railway station, wake me up, wake me up, come up. Mm -hmm. Metazin, Metazin. Dalje je s nama Ana Milovan u Metazinu, otvaramo novu sezonu, već smo otvorili novu sezonu emisije. E, osvrnuli smo se na obilježavanje dana mladih, a sad ćemo najaviti jednu akciju za sve one koji se žele aktivirati, e, koji žele aktivno sudjelovati u svojoj zajednici. Riječ je o treningu za volontira i javnoj akciji. Pana, o čemu je točno riječ, još ima vremena za prijeve. E, tako je, dakle... E, trening za volontira će se držati na početku listopada, petog, šestog i 7. listopada konkretno, e, u Puli, ne znamo još točnu adresu, znači ćemo je, e, namjenjene svim mladima od 15 do 30 godina i zapravo e, njime želimo potaknuti mlade da se aktiviraju e, da naprave nešto konkretno za sebe i za svoju zajednicu sami, mi ćemo im pružiti znanja o volonterstvu, o njihovim pravima i obvezama, o aktivizmu, o timskom radu, budući da ćemo im sigurno trebati dok budu osmišljavali akciju. Da, to je važno, znači oni će sami osmisliti akciju i sami su zaduženi da je provedu. Tako da mi, mi im nećemo ništa nametati. Ono što oni misle da je važno, da bi trebalo napraviti, mi ćemo im dati znanja. Znanje, pomoć, će, pomoć ćemo im, ovaj, a onda je na njima da e, to provedu. Ništa nije nemoguće, ti si već e, sad dugo u svemu tome. E, evo kako je to krenulo oko tebe, znamo da si osvajala i neke nagrade. E, pa da potaknemo one koji možda znaju da imaju nešto u sebi, ali se ne usude krenuti. E, da, evo ja sam krenula 2006. E, bila sam tada u osmi razred ovaj, i znala sam da me zanima novinarstvo. Pisala sam za školski list u mojoj osnovnoj školi u i pronašla sam u glasu Istre ovaj, zapravo poziv za novinar, na novinarske radionice i baš to joj, zanima me, a mi se ja sad na to prijavim. Joj, ko zna, to je često problem. Ko kako će sad to biti, pa ko će mi to voditi, pa svi će biti stariji od mene. Joj. Ali dobro, onda me mama potaknula, pa zanima te to, želiš to, ovo, zašto, probaj, zašto ne probati? Mm -hmm. Ako ti ne bude ok, lako odustane, nije to za srednja škola. Ovo, I onda sam se ja prijavila i zapravo, kada jednom krenete u sve to, to vas tako povuče, ako neki magnet sa svih strana, ovaj. krenula sam s novinarskim radionicama, onda sam se uključila zapravo i u politiku za mlade i u cijelu tu priču i sad sam <laughs> I krenulo je svojim tokom. Da, krenulo je svojim tokom i ovaj, sad sam, već organizirala i Međunarodni dan Mladi i hvoriću ovaj trening za volontiraj sa uh, kolegom iz Trenetske Zoom baze u Zoom, se Zoom, s Elustan Tako da pozivam sve mlade još jednom ovom prilikom da se prijave na trening za volontiraj. Uh, rok je do 27. Uh, ruina. Rezultati ćete znati, znati već 28. prijavnicu i zapravo sam poziv možete pronaći na www.mladipula.org. Kao što je tebi taj, ta radionica novinarstva otvorila neke nove vidike, tako će možda i ovaj trening za nekim ljudima, mladim ljudima, otvoriti možda neke nove mogućnosti. Mi ih pozivamo da se prijave. Hoćete li imati nekakav ograničen broj, hoćete li raditi nekakav izbor? Da, znači primamo 15 mladih. Gledat ćemo negdje da budu, iz, da budu uravnoteženi i po godinama i po spolu i po mjestu zapravo od kuda dolaze. Uh... Imaju za napisati motivacijsko pismo, zašto oni misle da bi trebali e, i da bi bilo dobro zapravo da sudjeluju na ovoj radionici, tako da mi možemo po nečem napraviti selekciju ako bude previše prijavljenih. Ja ću spomenuti da teme koje će biti obrađene na treningu su volonterstvo, prava i obaveze volontera, institucionalni okvir volonterstva u Hrvatskoj, timski rad, aktiviza mladih i osmišljavanje i planiranje akcije. E, za kraj nekako razgovora, reci. E, htjela sam još dojada da se ne bi preplašili možda prije svega srednjoj škol, i mlađi uh, mladi, mladi. Ovaj, kada se govori o institucionalnom okviru volonterstva i, i sličnim terminima. E, nije to ništa strašno. Kao prvo, a kao drugo, svi naši trenenci i sve naše radionice se rade nekako na po participativnom modelu. Znači, da što više nastojimo uključivati sudionike. Neće to sad biti neka dosadna predavanja koja će trajati cijeli dan. Na to i moramo reći. To i moramo reći, ljudi vjerojatno imaju predrasu, da, da oni koji nisu nikad bili. Da, znači, e, sve se radi kroz zapravo. Nekakve igre koje ipak imaju neki cilj e, i s tim da se uključi sudionike, da i oni razmišljaju, da iznesu svoja mišljenja. Znači što manje je zapravo na neki način nas i naših, naših dosadnih predavanja, što više uključivanja sudionika. I dalje je s nama. Ja bih nekako celu ovu priču zaključila e, s pričom o volonterstvu i o volontiranju. E, to je nekako ključ. Aktivizma, to je ključ civilnog sektora i u stvari pozivamo sve one koji do sada još nisu to iskusili da iskuse. Ovo su nejako prvi koreci za one koji, koji još nisu u, nisu u tome. U tome. E, sigurno često pitaju ljudi, joj šta ćeš tamo raditi besplatno kad nećeš biti plaćen za to. E, znam da nema kruha bez novca, ali ovaj, onaj osjećaj koji dobijete nakon toga, kad vidite da ste nekome možda pomogli, da ste jako puno znanja stekli. Ja sam, na primjer, osobno stekla jako puno znanja kroz te razne radionice i na kraju, kada idete strašiti nekakav posao ili nešto, kada navedete da ste volontirali pet godina u Centru za mlade, da ste stekli taj ta znanja, da ste radili na tome i tome, puno lakše ćete dobiti posao nego ako napišete da, ste, da niste radili ništa, da imate završenu srednju školu. Ovaj, jer vi kada dođete na taj posao znamo kako je danas, vi traže radnike s iskustvom ovaj, zašto ne to steći onda ovaj, na ovakve način gdje će vama biti zanimljivo i zabavno jer niko vas neće tjerati da volontirate ili radite negdje gdje se vama ne da gdje vam se ne, i ono što vam se ne sviđa, nego se ovako birate sami što vas zanima e, jako puno ljudi upoznate e, stečite e, mnoge veze koje će vam onda možda kasnije trebati i za traženje posla upoznaju ljude koji možda će dobiti neku Informaciju koju ne bi dobili da sjede doma I na kauču i gledaju televiziju tako je, tako. Ana, hvala ti lijepa Što si nam došla u Metazin Mi ćemo naravno i dalje pratiti Sve što radite Pratit ćemo i, ovu, i ovaj trening I naravno šednom pozivamo Sve zainteresirane da vam se jave Osim ovog treninga Bili li nešto još možda htjela istaknuti Čime se još bavite Imate li još nekih planova Sigurno sam da ima pa da, evo, krenuli smo uh, s novom friskom, pripremanjem 12. broja, uh, trenutno je u fazi pisanje projekata, sada su rokovi, tako da ovaj, radimo na usmješljavanje za pravo programa i aktivnosti naše udruge u sljedećoj godini. Uh, pripremamo još uh, različite treninge, evo, konkretno za savjet mladih grada rada pule, uh, preko projekta Juta Adrinet, uh, Svašta se radi Ima puno posla Ima puno posla, ljudi često misle o ovi udruza, udrugama niš rade Ali morate isto tako znati da ti, te osobe koje tamo rade ne bi dobile plaću da ne pišu projekte i ne provode ih sami moraju zaraditi svoju plaću. Tako. Ana, evo, ja mogu ih odmah razuvjeriti, znam da ti imaš puno posla i da puno radiš i hvala što si odvojila vremena da dođeš u, u našu emisiju. Bila je ovo prva ovosezonska gošća i ponovo se družimo s novim gostima već iduće nedjelje. Hvala ti lijepa. Hvala vam.